Bismilahi wa imanani Allah al-kaunu wa zamanu bislami bi wa imanani qada al-kaunu wa zamanu Hadis taq dakle, biyej Buhari i Muslim a prenosi Kaj Buhari radi Allahu ta'ala da je vjerovjesnik salavatije čovjek došao vjerovjesnik osoba Allahov ali resul dana bi rekao O Allah poslanice Eju sadaqa ti a'adamu ajala. Koja sadaqa ima najveću vrijednost? Dakle, za koju sadaqa se ustvaruje najveća naga? Kale, anta sadaqa wa anta sahihun, shahihun, takšal fakr. Da udjeliš, kada si Takšal fakr i da se pribojavaš siromaštva. Wa te molil gina i da se nadaš bogatstvo. Wa na tunhil hatta i da belagatil hulqub. I nemoj odugovlačiti, nemoj okrijevati dok duša dođe do grla pa da kažeš Li fulan keda, wa li fulan keda, onda podijelite tom čovjeku to, a tom čovjeku to, to je dajte mu sadakije to, pa sadakije pripada tome toliko. Va kad kane li fulan, a ono već pripada tom i to. Hadith bilježe Buharije i Moslevi. Pojasnit ćemo ovaj posljednji dio haditha zašto se kaže to pripada tome i tome. Ovaj hadith ima man nevoju Rahimahullahu ta'ara je također ubrstio poglavlja, u požurivanju prilikom činjenja dobrih djela, jest neoklijevanju kada je u pitanju činjenja dobrih djela. Ebu Horeira radi Allahutara spominje da je neki čovjek i nije spominuto ime čovjeka i to ne utiče na ispravnost, odnosno neispravnost hadita. Ovo naglašavam zato što neko može doći kazati nije poznato ovdje ime čovjeka, nije spominuto čovjek koji je došao i taj hadit ima svoju slabost. Da se ne zna neki od ravija, prenosilaca hadita, onda bi taj hadit imao svoju slabost. Ali neimenovanje određenog čovjeka koji se spominje u tekstu hadita ne ukazuje na slabost hadita. Ali nepoznavanje imena čovjeka u lancu prenosilaca ukazuje na određenu slabostu hadita. Dakle, hadit bilježe Buharija i muslim i on je vjerodostojan. Došao je čovjek vjerovjesniku sallallahu alejhi ve selleme i rekao mu: "Ajus sadaka a'zamu Koja sadaka ima najveću vrijednost? Poznato je da su ashabe Allahu ta'ala anhum dolaze li vjerovjesniku sallallahu alejhi ve i zapitkivali ga o stvarima koje će ih približiti Allahu subhanahu wa ta ta'ala, zbog kojih će zaraditi džennet. Pitali su koje su stvari, koja su djela Allahu najdraža i tako dalje. Između ostalih koji su došli, Allahom poslaniku a.s. je upravo i ovaj čovjek koji je došao i pitao za sadaku. Koja sadaka je najvrijednija? Koja sadaka je najbolja? Ovdje se ne misli na sadaku e, kada je u pitanju količina. Ovdje se ne misli na sadaku, dakle, koja vrsta sadake je najbolja. Ovdje se misli na vrijeme udjeljivanja sadake. Dakle, za koju sadaku u koje vrijeme kad je udijelimo je ona najvrijednija. Za koju ćemo najveću nagradu imati. Pita se dakle prvenstveno vremenu u kome će se udijeliti sadaka. Jer ovdje se ovdje ne postavlja pitanje koliko sadake kada podijelimo imat ćemo najveću nagradu. Niti koja vrsta sadake. Vidite da poslanik nije dao takav odluka. Nego kaže najbolja sadaka je da udijeliš a ti si zdrav, potpunosti zdrav. I škrt, šahir, da imaš pri sebi prdičup. Zašto spomenute ove dvije, ove dvije osobine jedna s drugom? Da si zdravi da si škrt. Zdrav čovjek, inače, teže udjeljuje. Teže se odvaja od imetka. Zbog toga što ima određene planove i teži ka nečemu na dunjavu. I zbog toga se teže odvaja od imetka. I poslanik Aleksu Salam ispominje da je to sadaka koja je najbolja kad je čovjek zdrav, kad je u punoj snazi, a kada osjeća potrebu za imetkom, ima on još potrebu za imetkom, ima i planove za život i tad se ljudi teško odvajaju od novca jer obično će im šeitan sve to pojasniti zašto ne treba ju dijeliti, jer oni imaju planove da urade to, imaju oni planove da urade to, imaju planove da urade to i onda im šeitan sve to dobro razradi i teško se odvajaju od imetke. Zato kaže Allahu poslanik, aleyhi, wassalam, da udjeri čovjek dok je zdrav i dok je škrt, dakle dok ima potrebu za tim imetkom. Da bude dakle Uh, tvrd, da budeš krt i da se pribojava da mu neće kojim slučajem ponestati, da neće osiromašiti. Posebno zdrav čovjek, zdrav čovjek. ako slučajno bude udjeljivao, može se desiti da ga Allah uzvišani poživi poživji puno godina pa da osiromaši. Subhanallah, kada bismo ovo sad malo analizirali u našoj stvarnosti, vidjeli bismo koliko su ljudi opsjednuti ovdje. Vidite ljude, tek mu je 25 godina. A on se toliko plaši za svoju penziju i za svoj radni staž da se ne možete načuditi. Da ne pričamo o onima koji su pravalni 40. godinu ili 50. Njemu je samo briga radnih staž. On radi za radni staž. Zamislite, 150 maraka plate ima, a 200 troškova mjesečno. Dok ode na posao, dokupi cipele, dokupi ovo i ide raditi za 150 maraka. Mora namiriti da bi mogao svoje mjesečne troškove odlaska na posao i sve to da bi mogao podmiriti. Ali kaj je on? Da, Idem radni staž. Šta ću ja kad dođem u penziju? šta će ljudi od straha za radni staž za penziju čitav život se brinu o tome. žive u stresu ne bi slučajno promijenili radno mjesto bez obzira kakve uslovi na poslu bili samo zbog penzije boje se da neće kojim slučajem doći jednog dana i biti bjeda i biti siromasi da neće imati šta jesti tako da Allah subhanahu wa ta'ala je wiernym cim a daw gwarancję. I wierny koim sam nie ma potrzeby rozmyślać. Zapamiętajcie, Allah subhanahu wa ta'ala kaze: "Weźcie z ich majątków jałmużnę, aby oczyścić ich i uzdrowić nimi." I módl się za niego, bo twoja modlitwa jest pokojem dla To čišće, i njihovo oplemenjivanje. Enna salate ka sekenu nehu, a tvoja doba za njih je, smiraj za njih. Od koga se uzima zeka? Od bogatih i daje se siromašni. Ako musliman jednog dana bude od onih koji su siromašni, Muslimani su obavezni da im od zekata donesu im etak i da im udijele da žive dostojanstva. Zekat nije traženje, nije prošljenje. Zamislite, muslimanu je dozvoljeno uzeti od zekata, a nije mu dozvoljeno uzeti kamad. Muslimanu je dozvoljeno da uzme novac od zekata, a nije mu dozvoljeno da uzme kamad. Muslimanu je dozvoljeno da uzme od zekata ako mu to pripadu. Ako spada u jednu kategoriju koju maj Allah subhanahu wa ta ta'ala badiyu zak. Ima sve nema potrebe da razmišlja da razmišlja o tome kako ću ja ako ja doživim penziju. Allah te uzvišen je obskrbnio, ali sebi utrbi majke nisi ugodio svijet od jedinanke. Allah te obskrbljivao. Kad si došao na ovaj svijet nisi imao nisi mogao gladati, nisi mogao raditi, ništa nisi radio, Allah te obskrbljivao obskrbljivao te čita život i sad došao u 65. u 70. godini i sad ćeš umrijeti. Obrat. Ako ti je Allah uzvišan i propisao da umreš, odgladiti ćeš umrijeti, makar cijeli svijet pokušavao da ti korijen zanesi. Naravno, da će vjernik uzeti sve u uzroke, ali neće, neće u svom životu strahovati od toga hoće li doći da, hoće li doći. Nego će na Allaha Uzvišenog se osloniti i moliti ga da mu da obskrbi. I ne zaboravite riječi Allaha Subhana ta ve Taala: "Wa ma min fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Nema nijednog živog bića na zemlji da ga Allah ne hrani. Šta mislite za ljude koji padaju od lave na srcu, niće Allah ostaviti da nemaju šta jesti? A hrani pokvarenjake, ljude koji vrijeđaju Allaha Subhana ve Taala i ljude koji se bore protiv Allahovih naredbi da će Allah uzvišan i na cijedilu ostaviti one koji svoj život pravede upokornost, Allah subhanahu wa ta'ala. Nikad. Allah Želešanu je bilosti gdje on pomaže svoje robove. S druge strane, ako dođe nešto u vidu gladi kao iskušenje, natom vjernik opet zahvali Allahu subhanahu wa ta'ala, jer je svjesan da je Allah Želešanu rekao da će nas iskušati. Možda je došlo samo iskušenje. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Ola nebo vennakum bi šeji min al-haufi, val-đu'i, va Mi ćemo iskušavati ljude bişeyin min al-khawf saraštu straha wal i saglađu wa naqsin min al-amwāli bi-gūljanim i metākan wal-anfusi wa thamarāt bi i bi plodova to može da je kao vid iskušenja vjerniku i vjernik će nakon zahvaljaka Allahu i strpiti sve Kaže Allah subhanovite, a ti obraduji strpljivi. To je odlika vjernika da se strpe na iskušenju, ali vjernice, dakle, neće strahovati od toga, hoće li doć dan kada će oni dočekati penziju, a neće imati od čega da žive, pa rade cijeli svoj život samo radi penziju. Takšal fakr, dakle, ovdje... Uh, Pribojavanje za siromaštvo je vezano, dakle, i za dug život, pa čovjek može da osiromaši. Znači Allah, subhano ta'ara, sačuva, sačuva siromaštvo. A na drugoj strani, čovjek teži ka tome da se obogati. Dakle, kad je zdravo čovjek teži ka tome da radi. I zašto je ovo važno kada je u pitanju dijeljenja sadake na Allahom se Od sadakje se, dakle, od imetka se teže odvaja onaj koji je u punoj snazi, koji ima neke planove, ko ima određene investicije i tako dalje, on se teže nekako odvaja od toga. Za razliku od čovjeka koji oboli. Pa kaže Allahov poslanik, alaihi sallatav sallam, i nemoj oklijevati. Pa kada dođe duša do krva. Nemoj oklijevati do otoru, duša dođe do krva. Pa onda kažeš, li funan kjeda, ovo li funan kjeda. Tom čovjeku pripada toliko, a tom čovjeku pripada toliko od sadake. Onda bi on podijelio imetak. Tom čovjeku pripada toliko, tom toliko. Kad vidi da odlazi s ovog svijeta, onda se lakše rastaje od imetka. Onda dijeli. Zato je sadaka kad je čovjek zgra vrijednija od sadake, koji čovjek podijeli kada mu dođe duša do grba. A kada kaže poslanik Aleyhi Salatu Salamu A to već pripada tome i tome. I metak prelazi u vlasništvo nasljednika kada čovjek umri. I ako se desi da duša čovjeku dođe do grla a on je priseban, dakle na samrti, a priseban je, se pamit pomutila, sjeća tani pa nešto od imetka udijeli to je dozvoljeno poslanik Alisić se naspomnjeo ovoga ali ako bi se desilo da čovjek na izgubi pamćenje da na samrti ne zna šta priča i on kaže da dijeli svoj imetak ovako ili onako tada se neće postupiti po njegovim riječima jer ako nije pri pameti ili gubi svjesu gubi pamćenje ne zna šta priča Počne, počne halucinirati, tada se neće ispoštovati njegova oporuka i njegovo njegovo dijeljenje i metka. Nas također onaj ko se nađe na samrtnim mukama neće podijeliti sav svoj imetak. Neće podijeliti sav svoj imetak, nego će podijeliti samo dio od imetka ako već hoće. Ali zato vjernik treba da da je u punoj snazi dijeli Dijeli svoj imetak na u putu, da dijeli to kao sadaku, da dijeli na Allahom putu želeći da postigne nagrod. I metak koji ostane iza vas, to je imetak vaših nasljednika. To je imetak vaših nasljednika. A ono što podijelite, to je vaši imetak. Ono što podijelite, to je vaši imetak. Naravno, onaj ko ostavi nešto imetka nasljednicima, ako je nasljednike dobro, odgoji I ako nasljednici taj imetak budu koristili u ispravne svrhe, inša Allah imat nagradu za nagradu zato što je pomogao svojim nasljednicima da činje pokornost Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Dakle, neka i ostane imetka za nasljednike, ali čovjek treba da dok je živ uradi mnogo hajra i da podijeli, podijeli od svoga imetka. Ovaj hadit nas također uči da duša, Čovjekova prvo napušta donje dijelove tijela i da ide ka gore. I da berada til kada dođe do gru. Dakle, duša prvo napušta noge i dijelove tijela, dakle, od ozdu. Kada dođe duša do gru. Kada napusti tijelo, preuzme melek smrti i daje ili melekima rahmeta, ili melekima kazne. Dakle, onaj ko preuzima duša i melek smrti, i on nije Azrael, kako, kako je to poznato u narodu, nije pouzdano preneseno da se on zove Azrael, nije pouzdano preneseno, nego, nego je ispravno da ga nazivamo melekom smrti. Melekom smrti. Ovdje se nerijetko, kod ljudi pojavljuju neke šubhe, kako to da melek smrti može uzeti, uzeti dušu, Hiljadu ljudi ili 150 hiljada ljudi u samo jednom trenutku. Recimo, da si se zemljotres i 200 hiljada ljudi je od tog zemljotresa poginuo. O ljudi, svijet rajba ne možemo razumijevati našom, našim razumom na takav način. Ono što mi nismo mogućnosti uraditi, to ne znači da se na isti način odvijaju stvari u svijetu gajba. Uzmite primjer, recimo, jednog mravinjaka, na kome ima, recimo, 150, 200, 1000 mrava. Jel čovjek može usmrtiti 103 mrava odjednog? Staneš novom na njih i gotovo. Kako se može desiti da odjednom bude ubijeno 100 mrava? iz njihove perspektivi. A koliko bi trebalo jednu bravo da ubije stotinu bravova? Različiti svijetovi, i nemojmo ih poimati na različ, ih poimati na isti način. Kada melek smrti preuzme dušu, on ima svoje pomagače. Ona duša koja je bila dobra, melek smrti je predaje, predaje je melekima Nahmeta. A ona zla duša bude predata melekima kazne. I naravno dešava se moram dugom haditu od Baraj i Naaziba, koji smo koliko se sjećam komentarisali je ovdje jedne prilike u onom dugom haditu o prokutovanju i dobre i loše duše u nebeske sfere pa melekima, pa će dobroj duši biti otvorena vrata a duše koja je bila nepokorna neće biti otvorena nebeska vrata lato fetehala hume guabu hatta jeli džel džemeru pisamil hijap svoj duši neće biti otvorena nebeska vrata prije latu fatah lahum abwab hatta yalija al-jabal fi sam al-hayat ka uže ne može ući ne može proći kroz iglene uši znači tako neće biti nima neće biti otvorene nebeske kapije e, to je jedna tema koja se izlazi iz ovoga o čemu govorimo ali dašem kontekst ovdje da spomenimo samo vezano za izlazak duše iz tijela. Dakle, duša napušta dio po dio tijela. Sve dok ne dođe do grla, kada je preuzima melek smrti i predaje svojim pomagačima, bilo melekima rahmeta ili melekima kazne nas Allah subhanahu wa ta'ala pomogni da ovaj dunjavog završi na najljepši način sa šahadom na ustama da vaše duše budu predate melekima rahmeta. Kaže uzvišeni Allah, subhanahu ta'ara, فَلَوْنَا إِذْا بَلَغَتِ الْحُلْقُونُ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْغُلُونُ Dakle, ovaj koranski ajet, ova dva koranska ajeta ovaj ajet, također govore o tome da će duša doći do grla, a pogled će, a pogled će, dakle, biti biti usmjeren u jednom pravcu. Dakle, duša će doći do grla. Kada duša dođe do grla, Allah uzvišeni tad ne prima ni te uđavljaka, ne prima njegovo pokajanje od situacija kada Allah ne prima pokajanje čovjeku, jeste kada dođe duša do grla. Gotovo. Čovjek će se tada suočiti sa istinom, sa stvarnošćom. I on bi se tad pokajalo, ali tad je gotovo. Tada je gotovo. Tada više nema pokajanja. Kada sunce iziđe sa zapada, tada nema pokajanja. Kada duša dođe do grla, tada također nema pokajanja dakle kada nastupi smak svijeta tada nema pokajanja kada dođe trenutak odlaska čovjeka sa ovoga svijeta tada također nema dakle pokajanja ljudi će tada biti suočeni sa stvarnošću sa istinitošću onoga o čemu je Allah zadešano zbog čega je Allah poslao poslanike i objavio objave ali tada više neće biti od koristi ljudima zbog toga čovjek treba da iskoristi ovaj e, život na ovom svijetu prije nego li dođe trenutak odlaska sa ovoga svijeta Allaha subhanahu wa ta'ala, molim da nam grijeha naše oprosti, da nas učišnjina na istine, nastane u žemlom sa proslanicima, šeidima, iskrenim i dobrim ljudima. Allaha izlešanom, molim da ovaj dunjavog okončama na najvišći ugući način. Njegovu zvišanog, molim da, nas, da nam grijeha naše oprosti, da nas pomogne da se pokajemo kada god počinimo neki od grijeha. Njegovu zvišanog, molim da danas očisti od svih grijeha prije nego ne napustimo ovaj dujanički je živaj sva hvala gledava na alhamdulillah rabbil alamin